Vești din folclorul maghiar. Auraș păcuraș. A fost odată ca niciodată, cândva în negurile vremurilor, un împărat. Odată, la vânătoare, s-a rătăcit și n-a mai găsit drumul spre palat. O oh, ce bine ar fi să mă scoată cineva de aici, i-aș da o pungă de galbeni Urmează-mă, te conduc eu Împăratul s-a conformat Împărate, nu am nevoie nici de banii tăi, nici de împărăția ta Vreau doar să îmi dai ce ai acum în casă, dar nu știi că ai Împăratul s-a tot gândit S-a tot gândit Și și-a spus, o fi vorba de vreo pisică Când a ajuns acasă, slujitorii au venit în goană să-i dea vestea cea mare Maestate, vi s-a născut o prințesă! La soare te poți uita, dar la ea ba!" Să scurtăm o poveste lungă, piticul a spus că se va întoarce după fată când aceasta va avea 15 ani Când regele a văzut cât de frumoasă era fetița, nu știa dacă să plângă sau să râdă Soția l-a întrebat Nu te bucuri împărate?" Ba da, cum să nu, draga mea, însă i-a povestit de pățania sa A trecut timpul, prințesa a crescut, ajungând la vârsta de 15 ani Într-o zi și-a făcut apariția necuratul, pentru că piticul era chiar el Aduți fata apar împărate, am venit după ea Vai, vai, jeleau împăratul și împărăteasa, ce e de făcut? Păzitorul de gâște avea o fată Au îmbrăcat-o în veșminte frumoase I-au dat bijuterii de aur și diamant I-au pus chiar și o coroană pe cap Au deschis ușa și au scos-o afară Necuratul a pus-o într-o roabă și a pornit spre casă cu ea În drumul lor au trecut pe lângă o baltă Unde era un cârt de gâște Când au zărit-o pe fata păzitorului de gâște Au început să gâgâie Ga, gaga, ga, ga, ga. încotro mergi, fetițo! Mă duc pe lumea cealaltă, m-a luat necuratul Așadar nu ești prințesa? a întrebat deavolul Nici vorbă, sunt fata păzitorului de căște. Necuratul s-a înfuriat, a răsturnat roaba și a lăsat-o pe fata acolo S-a întors în grabă la palat Împărate, dacă nu mi-o dai pe fata ta, am să spar ușa Vai, vai, jeleau împăratul și împărăteasa Porcarul avea și el o fată au îmbrăcat-o în haine frumoase, i-au dat bijuterii de aur și diamante și au pus o coroană pe cap Apoi au scos-o pe poartă afară Uite, uite, uite! unde mergi, fata porcarului? Mă duc pe lumea cealaltă, m-a luat necuratul dar nu ești prințesa? Nici vorbă, sunt fata porcarului Ascultă împărate, deschide ușa și dă-mi-o pe fată Alminteri îți dau foc la palat Împăratul ei s-a făcut teamă La fel și împărătesei Au îmbrăcat-o pe prințesă Jelinda Marnic Și au dus-o afară Necuratul a înșfăcat-o, a trântit-o în roabă Și a dus-o pe lumea cealaltă Acolo a întâlnit un băiat de vârsta ei Pe Ianoș Și el fusese furat de undeva Copiii trebuiau să muncească Ianoș se ocupa de graști și curte Prințesa făcea de mâncare Și avea grijă de necuratul Timpul trecea Ianoș și prințesa erau mereu împreună Într-o zi, Ianoș i-a spus prințesei Ar trebui să fugim de necuratul Dar cum să facem asta? l-a întrebat prințesa Am învățat de la el niște cuvinte magice Fac o vrajă măturii, scui pe ea Iar aceasta va răspunde în locul nostru când necuratul ne va căuta E o idee bună au așteptat să adoarmă necuratul, au pus mătura lângă ușă, iar Ianoș a scuipat pe ea și i-a spus Măturiță, măturiță, vorbește în locul nostru dacă necuratul întreabă ceva După un timp s-a trezit necuratul Unde ești, prințesă? Adum hainele, vreau să mă îmbrac Imediat, a răspuns mătura Necuratul a așteptat o vreme, după care iar a întrebat Îmi aduci papuci odată? De ce durează atât de mult? Vin imediat, vin acum Pun eu mâna pe tine împielițat Unde ești? Aici sunt Unde e slujitorule? În cale că pe o lopată zboară în înaltul cerului, prinde-i și adu la mine Mă mănâncă urechea stângă, uita-te în urmă Ianu s-a uitat și a strigat Vai, prințesa! slujitorul necuratului e pe urmele noastre Ne va ajunge din urmă, să ne dăm peste cap Eu mă voi transforma într-un preot, iar tu într-o biserică Preotule, nu ai văzut cumva un tânăr și o tânără fugind? Preotul pretinse că era cufundat în rugăciune Auraș, păcuraș, auraș, păcuraș ei, moșule, nu mai repeta auraș păcuraș. Spunem doar dacă ai văzut pe Ianoș și pe prințesă. Auraș păcuraș, auraș păcuraș. Slujitorul a încălecat pe lopată și s-a întors în infern. Cei doi s-au dat iar peste cap. Biserica s-a transformat în prințesă, iar preotul în Ianoș. Și și-au continuat drumul. Ei, ai văzut? I-ai așuns? I-ai dus înapoi? N-am văzut nici urmă de om în afară de un preot la o biserică Care era atât de netot că îmi răspundea auraș pe curaș mereu Ei au fost netotule și necuratul și-a trimis celălalt slujitor după ei Ianoș, mă arde urechea dreaptă! Uită-te în urmă! Ianuș s-a uitat în urmă și l-a văzut pe celălalt slujitor călare pe un fier încins Să ne dăm peste cap, prințesă! Tu te vei preface într-un lan de porumb, iar eu în paznicul lanului, ca să alung păsările!" Slujitorul necuratului a aterizat în lan Baciule, nu ai văzut cumva doi tineri pe aici? Hâș, hâș, vrăbiuțo! Hâș, hâș, porumbițo!" Ascultă-mă, bătrâne, nu asta te-am întrebat Nu ai văzut pe cei doi tineri fugind pe aici? Spunem. mi Hâș, vrabiuțo, vrăbiuțo, hâș, hâș, porumbițo Omul ăsta a luat-o razna, spuse slujitorul și se întoarse în infern N-am văzut pe nimeni, în afară de un bătrân, în lanul de porum care gonea de zor vrăbiuțele și porumbițele Vai, vai, vai, dar ei erau sprăvitule. de data asta mă duc chiar eu Ianoș, simt că-mi arde capul Uită-te în urmă Vai, prințesă, de data asta chiar necuratul ne urmărește Să ne dăm peste cap, eu mă voi preface într-un iaz, iar tu într-o rață de aur Știu eu cine sunteți, vă prind eu și vă duc înapoi Să nu-mi spuneți voi mie necuratul dacă nu o să fac asta Necuratul a intrat în apă să prindă rața Dar cu cât mai mult înota, cu atât mai mult se îndepărta rața de el Necuratul a înnotat până a ajuns în mijlocul iazului unde apa era foarte adâncă și acolo s-a înnecat Tinerii s-au dat peste cap, iazul s-a transformat în Ianoș, iar rața în prințesă S-au întors amândoi în țara prințesei Împăratul și împărătea s-au fost în culmea fericirii Le-au făcut o nuntă mare și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți